Nașterea din nou. Isus i-a zis, adevărat, adevărat îți spun că, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Ioan 3 cu 3. Căci în Hristos Isus, nici tăierea în prejur, nici netăierea amprejur, nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă. Galateni 6 cu 15. El ne-a mântuit prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Tit cu 3,5 Ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi. 1 Petru 1,23 Nașterea din nou este o a doua creație, căci, din ceea ce nu eram, am fost aduși la ceea ce suntem. Ceea ce eram mai dinainte, am murit adică omul cel vechi, și ceea ce am devenit, nu eram mai înainte. Sfântul Ioan Gură de Aur Viața este nașterea cea de sus din Dumnezeu, fără aceasta sufletul este cu neputință să trăiască. Sfântul Macarie cel Mare Renoirea chipului lui Dumnezeu în noi se înfăptește mai întâi prin scoaterea lui din păcat și al doilea, Sădind ceva nou în suflet, fericitul Augustin. Cei născuți din Duh se cunosc după roadele Duhului, că cel născut din cineva este asemenea celui care l-a născut. Cel născut din Duh este Duh. Ioan 3 cu Sfântul Maxim Mărturisitorul. Nașterea voastră a avut loc odată cu moartea voastră, Sfântul Chiril al Ierusalimului. Așadar, renăscându-ne, să ne țintuim de adevăr, să ne spălăm din nou și să ne sfințim. Clement Alexandrinul Omul nou, renăscut și readus la Dumnezeu prin harul său, poate spune tată, pentru că a început să fie fiu, căci zice Scriptura, dar tuturor celor ce l-au primit, adică acelor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Ioan 1,12 Sfântul Ciprian despre fi Cei firești, nenăscuți din nou, nu pot să vârșii cele duhovnicești, nici cei duhovnicești, cele trupești, precum nici credința faptele necredinței, dar nici necredința faptele credinței. al Antiohiei Învățarea de vorbe nu folosește la nimic, dacă lipsește purtarea sufletului cea plăcută lui Dumnezeu, Sfântul Antonie cel Mare. Tot sufletul ce nu s-a născut de sus și nu s-a ridicat cu gândul și cu mintea într-o altă lume, este purtat de poftele lumești și de întunericul neștiinței, Sfântul Macarie cel Mare. Noi ne naștem din nou prin puterea cuvântului lui Dumnezeu. Acest cuvânt ne plăsmuiește, dar această naștere nu e de la natură, ci din făgăduință dumnezeiască. Sfântul Ioan Gură de Aur Dumnezeu se face și se numește Tată, după Har, al acelora care au primit de bună voie nașterea din Duh. Sfântul Maxim Mărturisitorul Nu e de ajuns numai botezul, dacă nu vom arăta o viață vrednică de Hristos, Sfântul Ioan Gură de Aur. Numai credința și renașterea duhovnicească sunt desăvârșirea vieții. Clement Alexandrinul. Creștinul se hrănește din ceea ce mănâncă, sau din lumea aceasta, sau din Duhul lui Dumnezeu. Sfântul Macarie cel Mare de îndată ce devenim copii ai luminii, de îndată ce noaptea trece iar ziua se apropie, atunci devenim vrednici de ajutorul lui Dumnezeu, Sfântul Vasile cel Mare. Nimic aruncat în foc nu poate să rămână în propria sa natură, ci devine însuși foc în chip necesar, Sfântul Macarie cel Mare. Fiul lui Dumnezeu cel fără de început... Și fiu adevărat, a primit a fi și fiul lui David pentru ca să te facă pe tine Dumnezeu. A primit a deveni robul tatălui ca astfel ție robului să-ți facă tată pe stăpânul. Ai văzut așadar chiar de la început ce sunt evangheliile. Când deci auzi că fiul lui Dumnezeu este fiul lui David și al lui Avraam, să nu te îndoiești că și tu, fiul lui Avraam, ești fiul lui Dumnezeu. Nu s-ar fi înjosit el în zadar. Dacă nu urma ca să ne înalțe pe noi, s-a născut trupește ca să te naști tu, duhovnicește, s-a născut din femeie ca tu să încetezi de a mai fi fiul femeii, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cel care a crezut în numele lui și s-a făcut copil al lui Dumnezeu, trebuie să înceapă de aici încolo să și mulțumească și să se declare pe sine ca fiul al lui Dumnezeu, întrucât numește pe Dumnezeu Tată, să mărturisească îndată după nașterea sa din nou, între cele dintâi cuvinte, că s-a lepădat de Tatăl cel pământesc și că a început să cunoască și să aibă un singur Tată care este în ceruri, Sfântul Ciprian. Este cu putință ca omul, având trup muritor, să nu păcătuiască? Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă cineva nu este născut din Duh Regesc și Divin, dacă n-a dobândit noblețea regească și cerească de Fiul al Lui Dumnezeu, nu poate purta mărgăritarul ceresc și prețios chipul luminii negrăite, care este Domnul, Sfântul Macarie cel Mare. Ca orice viață, așa și viața Lui Hristos are o naștere, o pruncie, o creștere și o stare de bărbăție, învățătură de credință ortodoxă. Creștinii nu se nasc, ci se fac. Bertulian Trupurile se nasc prin părinții din astă lume, pe când sufletele se renasc prin credință. Sfântul Chiril al Ierusalimului. Precum focul cel pământesc preface lutul cel moale în vastare, tare, așa și focul Duhului Sfânt când cuprinde un suflet, îl face mai tare ca fierul. Așa că păcatul nu-l poate strica. Sfântul Ioan, gură de aur. Celor născuți din Duh, Dumnezeu le smulge plăcerea pornită din legea păcatului. Sfântul Maxim, mărturisitorul. Harul pe care ni-l-a dat Dumnezeu prin a doua naștere vrea să-l păstrăm întreg, ca unii care suntem renăscuți, pentru ca noi, care am început să fim fii ai lui Dumnezeu, să rămânem în pacea lui. Sfântul Ciprian, dacă este cineva rob al păcatului, să fie cu totul gata prin credință pentru liberare, naștere, a înfierii, Sfântul Chiril al Ierusalimului. Numai cel născut din nou se îndepărtează pe dată de întuneric, căci chiar prin acest fapt a primit lumina, Clement Alexandrinul. Întrucât viața aceasta se naște, crește și se desăvârșește prin Duh, se numește viață duhovnicească. Dacă vânturile Duhului Sfânt nu suflă în suflet, dacă nu se arată nori cerești, nu cade din cer ploaie, atunci omul nu poate aduce Domnului roade vrednice de el. Sfântul Macarie cel Mare. Toți cei care se apropie de Domnul și cred în El se învrednicesc de nașterea de sus. Sfântul Macarie cel Mare Creștinul adevărat are mintea întotdeauna la lucrurile cerești, fiind născut de sus, de la Dumnezeu și învrednicindu-se a fi fiul al lui Dumnezeu în adevăr și cu putere deosebindu-se de lumea aceasta. Sfântul Macarie cel Mare Pentru cei ce ne prigonesc să cerem, și pentru aceia care până acum sunt încă pământ și încă n-au început să fie cerești, ca să se facă și pentru ei voia lui Dumnezeu, pe care am plinit o Hristos, prin mântuirea și renoirea omului, Sfântul Ciprian. Dacă vrem să fim născuți din Tatăl cel Ceresc, atunci trebuie să ne apropiem de El cu credință și cu frică, Sfântul Macarie cel Mare. Nu este de ajuns să te naști, ci trebuie să te faci creștin, Sfântul Ioan Gură de Aur. Nimeni să nu-și închipie că a ajuns copila lui Dumnezeu dacă n-a dobândit încă în sine trăsăturile dumnezeiești, talasie Libianul. Ai mai multă încredere în părintele care te-a născut la o viață nouă în Dumnezeu decât în părinții trupești, asterie alamasei. masei. Ca să te faci asemenea cu Dumnezeu, îmbracă-te cu Hristos, Sfântul Grigorie de Nisa. Cei ce s-au învrednicit să fie fii ai lui Dumnezeu născuți de sus prin Duhul Sfânt, au în ei pe Hristos ce luminează în trânsii, Sfântul Macarie cel Mare. Tot omul care vine cu adevărat prin naștere de bunăvoie, naștere din nou, în lumea virtuților e luminat în mod sigur de cuvânt, dobândind o deprindere neclintită în virtute și o conștiință adevărată și fără greșeală. Sfântul Maxim Mărturisitorul 3300 Dacă tu te-ai făcut tron al lui Dumnezeu și asupra ta s-a coborât Conducătorul Ceresc, dacă tot sufletul tău a fost ochi duhovnicesc și tot lumină, dacă te-ai hrănit cu acea mâncare duhovnicească și ai băut din apa vieții și te-ai îmbrăcat cu veșmintele luminii negrăite, dacă omul cel dinăuntru le-a primit pe acestea toate cu credință, vei trăi viața veșnică cu adevărat, Sfântul Macarie cel Mare. Dacă a murit păcatul în tine, dacă ai sfărmat puterea lui Satan, ai călcat capul lui, atunci în tine s-a petrecut cea mai mare minune. Sfântul Ioan Gură de Aur. După cum embrionul din pântecele mamei nu se dezvoltă deodată în om, ci pendelete, capătă chip de om și vine în lume, și încă nici atunci nu este un om de sfârșit, ci crește mulți ani până devine bărbat, tot așa se dezvoltă și omul în cele duhovnicești. Sfântul Macarie cel mare. Nu se poate numi creștin acela care n-a simțit cu mintea și vederea, Lucrarea cea din lăuntru a Duhului Sfânt, Sfântul Simeon, Domnul Isus Hristos a venit tocmai pentru aceea, ca să schimbe firea veche distrusă de păcat, să o refacă din nou amestecând-o cu Duhul Sfânt, Sfântul Macarie cel Mare. În omul cel din lăuntru tronează ca într-o sfântă a sfintelor în chip ascuns, Hristos, și noi înșine trebuie să arătăm pe cel ce ne-a renăscut, Sfântul Grigorie de Nisa. Există pe lângă omul văzut și unul din lăuntru. Există ochi pe care i-a orbit satana și urechi pe care le-a surzit el. Isus a venit să facă sănătos pe acest om din lăuntru, Sfântul Macarie cel Mare. Nu e de ajuns o faptă bună pentru a sluji lui Hristos, ci trebuie să umblăm în toate faptele bune, Sfântul Ioan, gură de aur. De altfel nu oricine la voia întâmplării poate să ajungă la desăvârșirea iubirii și să cunoască pe cel iubit cu adevărat, ci numai acela care s-a dezbrăcat de omul cel vechi, Sfântul Vasile cel Mare. Căci prin înnoirea minții, prin pacea gândurilor, prin iubirea de Domnul, făptura cea nouă se deosebește de oamenii din lume. Sfântul Macarie cel Mare. Cele ascunse de cei înțelepți și pricepuți din viacul acesta au fost descoperite pruncilor, căci prunci sunt fără îndoială fiii lui Dumnezeu care au înlăturat pe omul cel vechi, Clement Alexandrinul. Omul din afară nu-i decât o oglindă a celui din lăuntru, Sfântul Macarie cel Mare. Fiul lui Dumnezeu este cel ce s-a făcut asemenea lui Dumnezeu prin bunătate, înțelepciune, putere și dreptate. Talasie Libianul. Sunt două morți, dintre care cea din se face de Hristos. botezul cel primim, iar a doua trebuie să se facă de noi, prin sârguința noastră după aceasta, Sfântul Ioan Gură de Aur. Schimbarea lucrurilor nu ne aduce mai aproape de Dumnezeu, ci ne aduce schimbarea vieții, Sfântul Grigorie de Nisa. Omul din lăuntru se uită la toți cu un ochi curat și iubește pe toți, fie greci, fie iudei, Sfântul Macarie cel Mare, Omilia 8. Să ne îmbrăcăm în Hristos și împreună cu El să fim întotdeauna, pentru că în ce este îmbrăcat cineva, cu aceea se și arată Sfântul Ioan Gură de Aur. Trebuie să avem trăsăturile celui ce ne-a născut, să ne asemănăm cu El și să-i sfințim numele pe pământ. Sfântul Maxim Mărturisitorul Dacă Hristos este Fiul lui Dumnezeu iar tu te-ai îmbrăcat în El... Avându-l în tine și identificându-te cu el, te-ai ridicat la o afinitate sau o potrivire cu el și te-ai făcut la fel? Sfântul Ioan Gură de Aur Cei ce nu știu că au dobândit ceva ce nu aveau, aceia nici nu se află pe calea propășirii. Sfântul Macarie cel Mare Omul credincios este dublu, cel de afară, trupul, și cel dinăuntru, duhul. Trupul trebuie să fie unealta a Duhului și nu invers, Sfântul Vasile cel Mare. Dacă cineva a crezut în Hristos, a venit într-o altă creație, că și s-a născut de sus, prin Duhul, Sfântul Ioan, gură de aur. După nașterea cea de sus, toți suntem deopotrivă. Dumnezeu Tatăl nostru a dat tuturor, în mod egal, o singură naștere. În fața lui Dumnezeu nu există diferență între bogat și sărac, între stăpân și sclav, între slujbaș și om de rând, între împărat și simplu ostaș, între filozof și barbar, între învățat și cel neînvățat, Sfânt Ioan Gură de Aur. Un aliment alterat nu mai revine la forma inițială chiar dacă îi pui sare. Firii vechi degeaba îi pui sare adevărului, Sfânt Ioan Gură de Aur. Din ceasul din care ne naștem din nou, răul e scos afară, iar harul intră înăuntru. Precum dinioară asupra sufletului stăpânea arătăcirea, acum stăpânește adevărul asupra lui, diadoh al foticeii. Numai cine este fiul lui Dumnezeu poate zice lui Dumnezeu Tată, și fiul adevărat al lui Dumnezeu este numai cel fără de păcat. Cine păcătuiește și totuși zice lui Dumnezeu Tată, este un mincinos. Origen. După cum se petrece cu o casă putre, dacă nimeni nu mai pune vreo proptea și nici nu mai pune ca legătură cu clădirea veche ceva nou, ci dărâmând-o până la temelie, o ridică astfel din nou și o reface, tot așa a făcut și Dumnezeu. Nu ne-a reparat așa zicând, ci ne-a născut din nou, adică ne-a făcut noi din capul locului, Sfântul Ioan Gură de Aur. La început Dumnezeu a luat țărână de pe pământ și a creat pe om, iar prin nașterea din nou, omul nu mai este creat din țărână, ci se naște prin Duhul Sfânt, Sfântul Ioan Gură de Aur. Să nu crezi că dacă El, omul nou, este pe pământ, rămâne pe pământ. El s-a mutat acolo în ceruri și acolo se găsește cu îngerii. Dumnezeu îți ridică sufletul sus și acolo îl întocmește și îl așează lângă tronul împărătesc, Sfântul Ioan Gură de Aur. Hristos s-a înnomenit și s-a sărăcit pentru noi să prefacă și plăsmuiască pe om ca să ne facem toți una în el și în locul celor omenești să purtăm Dumnezeescul său caracter, ca numai după el să ne cunoaștem, Sfântul Grigorie de Nazian Firească naștere nu are trebuință de înduplecare a celui ce se naște, dar a credinței naștere are trebuință și cere învoirea și conglăsuirea și a născătorului și a celui ce se naște, Teodoret al Cirului. Nașterea din nou, precum o arată și numele, este începutul unei a doua vieți, Sfântul Vasile cel Mare despre Sfântul Duh. Nașterea din nou, nașterea de sus, este o putere cerească ce se pogoară în sufletul omului și face o schimbare din temelie în viața lui, Sfântul Antonie cel Mare. Baia renașterii sau nașterea din nou poate face pe cineva să numească Tată pe Dumnezeu, Sfântul Ioan Gură de Aur. Toți oamenii sunt creațiunea lui Dumnezeu. Dar cu deosebire sunt ai Lui cei neprihăniți, cei înfiați, zidirea cea nouă, Sfântul Ioan Gură de Aur. Creați din nou în mod duhovnicesc și renăscuți prin Harul lui Dumnezeu să ne apropiem de ceea ce vom fi, Sfântul Ciprian. Creștinii sunt dintr-o altă lume, fii ai Cerescului Adam, un neam nou. Copii ai Duhului Sfânt, frați luminați ai lui Hristos, asemenea Tatălui lor, Sfântul Macarie cel mare.